בשורש כל העסק יש מתמטיקה, זאת אומרת המתמטיקה זה כאילו הבסיס של כל הדברים מבחינת המדעים, אז הריכוז, היכולת להתרכז היא בעצם הכישור, שהוא הכישור הכללי הכי חשוב בכל דבר שאנחנו עושים ובמדיטציה בעצם אנחנו מפתחים שלושה דברים בעצם, זה את הריכוז, את הבהירות, זאת אומרת ראייה בהירה של מה שקורה באותו רגע, ואת ה-equinimity, זאת אומרת את היכולת להתבונן על כל דבר בלי שיפוטיות, בלי להגיד אם זה טוב או רע, בלי להזדהות איתו ובלי להתנכר ממנו, אלא פשוט לקבל אותו. שלושת הדברים האלה ביחד זה בעצם התוצאה של, של מדיטציה. כשבמדיטציה שאנחנו עושים כרגע, שזה בעצם מדיטציה של רגיעה, של שם אתה, אנחנו מתעסקים בעיקר בריכוז. זה מצמצית. זה חזק לך. ו... והשלב השני בעצם זה הוויפאסנה שבה אנחנו יותר מתעסקים בזיהוי של מה שקורה, בלא ב... בדיוק אנליזה, אבל בבהירות, לראות באופן בהיר מאוד מה קורה ובאקווינימיטי ובהתייחסות לדברים לה... האלה. אבל כמובן שה... בסיס להכל זה הריכוז והריכוז הוא בעצם מגיע מתוך שקט כשהשקט מגיע מתוך ריכוז <laughs> זאת אומרת זה מין uh, מעגל חוזר כזה שככל שאנחנו יותר מרוכזים כך אנחנו יותר שקטים ככל שאנחנו יותר שקטים אנחנו נהיים להיות יותר מרוכזים וזה מתחיל uh, אבל אנחנו צריכים להתחיל באיזשהו מקום, אז נתחיל עם הנשימה, זאת אומרת, זה לא שהנשימה זה יותר טוב ממנטרה, או יותר טוב מהתבוננות בשרעפת, או יש הרבה שיטות, זה בכלל לא חשוב, העיקר שנגיע לזה שיש לנו איזשהו ריכוז. ועל זה נרחיב בהמשך. אז אם למישהו יש שאלה, או בנושא של מדיטציה, או בנושא של מה למדנו בפעם הקודמת, או בכל נושא אחר, אז הוא מוזמן לשאול. אם אין שאלות זה גם בסדר. עכשיו הכל ברור או שהכל לא ברור? אני משניעת. לא מאמין לך, את יודעת מה, זה לא ברור כאור השמש, כן, אבל משהו מתחיל שם איפשהו, כן, אבל זה בסדר. אז אנחנו עכשיו בגלגל החיים, כמו שאתם זוכרים. והגענו בעצם, אז אמרנו יש בהתחלה את הבורות שממנה אנחנו מתחילים, אחר כך יש את היצירת הכלים שזה חלוקת העולם בעצם לחלקים, אחר כך יש בעצם את התהוות, נגיד האני, שזה הערבור של המודעות ביחד עם הגוף וה והנפש, ביחד עם ה... עם ששת אה, מרחבי החושים ואז מתחיל המגע בעצם עם העולם שהוא מתחיל ממגע ממשיך בתחושה אתם זוכרים את התחושה okay. שהיא בעצם פלוס מינוס או, או, או ניטרלי אחר כך יש הצמדות mm -hmm. ואחר כך יש אחיזה ו מה שקורה אחרי האחיזה בעצם, יש, מתחיל הקיום, זאת אומרת משהו כבר מבחינתנו הוא כאילו קיים, והתמונה זה פשוט אה, בחורה בהיריון, זאת אומרת, פה כבר אין חזרה, זאת אומרת, כבר המעשה נעשה, אפילו אם הוא, אפילו אם הוא רק, עוד לא רואים אותו, אבל הוא כבר, אי אפשר לחזור ממנו. עכשיו, אחר כך יש את הלידה, זאת אומרת שזה כבר ממש יוצא החוצה, ואחר כך יש הזדקנות ומוות. עכשיו, אפשר להסתכל על זה כמו על איזשהו מחזור חיים, אבל אפשר גם להסתכל על זה כאילו שכל פעולה שאנחנו בעצם עושים, היא עוברת את השלבים האלה. ומה שמעניין, זה מתי אנחנו, יכולים לצאת בעצם מהמעגל הזה. כרגיל זה המעגל, אנחנו לא חושבים אפילו. המתחילים מבורות ועושים חלקים וזה וזה, ונכנסים החושים, ואנחנו רואים משהו ומתחשק לנו, ואנחנו צמדים אליו, ואנחנו אפילו נגיד רוכשים אותו, ואחרי זה נמאס לנו ממנו, ואנחנו זורקים אותו. זה... זה מעגל החיים. זה מעגל החיים וזה מעגל הפעולות. כל פעולה כשלעצמה גם כן בעצם עוברת את המעגל הזה. עכשיו, אפשר להפסיק את המעגל. ככל שאנחנו מנסים להפסיק את המעגל יותר מאוחר, זה יותר קשה. זאת אומרת, ברגע שהבחורה בהיריון כבר אי אפשר להפסיק את המעגל. אבל... נגיד כשאנחנו נמצאים במצב לפני זה של האחיזה, עדיין אפשר. זאת אומרת, אתה יכול להחזיק משהו מאוד חזק ועדיין להרפות. אפשר, אבל זה קשה. ובשלב ההיצמדות, זאת אומרת, אפילו ההיצמדות הנפשית רק, שאני רק חושב שזה מאוד יפה, שזה מאוד מתאים לי, שזה מאוד נחמד אם יהיה לי את זה, גם אפשר, אבל זה גם קשה. פחות מאשר שכבר יש לי את זה. לוותר על משהו שיש לנו, לא, כשיש לנו אותו, אני אוותר עליו רק כשהוא יעבור באמת את המחזור, כשהוא ימאס לי ואני אזרוק אותו, אבל לא ברגע שהשגתי אותו, קשה מאוד. אחרי שלפני זה הרי זה הנושא של ה... כשאני נותן לזה ערך, זה טוב, זה לא טוב, שם קצת יותר קל, כי המעורבות הרגשית שלי עם זה היא הרבה יותר חלשה. אבל... כשאני רק נמצא איתו במגע, כאילו כשרק זיהיתי אותו, שם הכי קל בעצם לא להמשיך. זאת אומרת, אם אני רואה שזיהיתי משהו, ובאותה נקודה שאני רואה שאני נותן לו ערך, זאת אומרת, אני אומר זה טוב או שזה רע, זאת הנקודה שבאה באופן אה, אה, מעשי, הכי קל, הכי קל, להפסיק, זאת אומרת למה? כי כמו שאני תמיד אומר לכם בזמן המדיטציה, אם עכשיו נגיד אתם שומעים קול, אז הוא לא טוב והוא לא רע. זאת אומרת, אם אני מצליח להסתכל על הדברים ולראות שהדברים כשלעצמם הם לא באמת טובים או רעים, אלא מה עושה אותם טובים או רעים? הקונדישנינג שלי. זאת אומרת, לימדו אותי שזה טוב, אני חושב אני חושב שאני חושב שזה טוב, אבל זה לא שאני באמת חושב שזה טוב, אלא המחשבה שלי חושבת אותי בעצם, כי המחשבות שלי הן בעצם דברים שעשו, שתכנתו אותי לחשוב ככה בעצם. שום מחשבה היא לא, לא שום, אבל כמעט שום מחשבה היא לא מחשבה באמת מקורית. היא לא באמת שלי. תנו אותנו לתייג את הכל. כן, כן, כן, כן, כן. זה טוב, זה רע, זה יפה, זה לא יפה. עכשיו, אם אני באמת, בזמן שאני נוטה לתייג, אני רואה שאני מתייג, אם אני רואה שזה אני בעצם שעושה את התיוג, אז א', אני מבין שזה לא באמת אני, אלא זה או הדודה שלי, או הסבתא שלי, או המורה שלי, או האימא שלי, או האבא שלי, או החבר שלי, מישהו הכניס לי פעם לראש שזה ככה וככה. באותו רגע, אני יכול לראות שבעצם זה משהו שאני מוסיף למציאות. הוא לא במציאות. זה לא באמת טוב או רע. זה זה, זה מה שהוא. אני יכול לה... לראות אם אני רואה שזה אני עושה את זה לטוב ורע, יש לי חופש. והחופש הזה, זה בעצם השחרור הגדול שאבוטה מדבר עליו. זאת אומרת, זה יכול להיות בדבר מאוד מאוד קטן. אבל החופש הוא מאוד מאוד גדול. זה אומר אבל בעצם, להיות כל הזמן בתודעה ערה, נורא מפתחת, ודאי. עם ה... תיוג שלנו, המחשבות שלנו, בוודאי. זה ממש עבודה על ה... בלהיות, זה גם הרגל, אבל להיות בתודעה, כל הזמן ערה, ירע... רגע, אני עכשיו ביקורתית, אבל... אני ממש... ביקורתית, כן. אבל אני... זה עושה את זה, אני נאחזת בדעה שאני צריכה לא להאחז. כן, <laughs> <זה> כן, נכון, בוודאי, בוודאי, נכון, למה? כי... אנחנו עדיין קונדישנינג, אז אנחנו מחליפים קונדישנינג אחד בקונדישנינג שני, כשאני... ההבטחה היא שהקונדישנינג השני אפשר להיפטר ממנו. מהקונדישנינג הראשון קשה להיפטר, מהקונדישנינג השני קל להיפטר. אז נכון, אני מודה, את יודעת, שאני בסך הכל מאחז עיניים. אין לי שום יומרות להיות קוסם אמיתי. אבל זה... מין כאילו קסם, שהוא לא באמת קסם, אבל תחשבי על זה שאת מרוויחה בדרך דרגת חופש. את עוד לא חופשית לגמרי אולי, אבל את מר, את, אם את רואה מה את עושה, בעצם ה, ה, ה, ה, להיות מודע, כן, זה לא טריק, זה אמת, אבל להחליף את התודעה הכבולה כאילו במרכאות בתודעה חופשית זה כן כאילו טריק אבל עדיין הוא טריק כזה בואי נגיד ככה את יודעת שיש אה, מישהו שקוראים לו ג'ורג' שטיינר הוא פילוסוף מאוד ידוע והוא יש לו ספר שמדבר על תרגום והוא אומר שמי שגדל אה, סביבה שהיא רבל לשונית, יש לו אה, הרבה יותר אפשרויות בחיים. זאת אומרת, כי הוא יודע שהדברים הם לא איך שקוראים להם, כי יכולים לקרוא להם בשפה אחת ויכולים לקרוא להם בשפה אחרת. או. אז אותו דבר פה, זאת אומרת, מה שקורה כאן בעצם, את מקבלת עוד אפשרות לראות את הדברים אחרת. עכשיו, את יכולה להגיד, הדברים לא יותר נכונים באנגלית מאשר בצרפתית. בסדר. את יכולה להגיד שהדברים לא יותר נכונים מנקודת המבט הכאילו מוארת, מאשר מנקודת המבט הכאילו לא מוארת. בסדר. אבל, יש לך כבר שתי נקודות מבט. מתוך שתי נקודות המבט האלה, אני ננסה לשכנע אותך שהשנייה יותר טובה. אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות פתוחים לאפשרות לראות את הדברים כמו שהם. כן, לראות תודה ערה זה דבר שאני לא מתווכחת עליו. לראות תודה ערה כן, אבל... טוב, לא יודעת. אם את מתכוונת שזה מפחיד... זה לא בדיוק מפחיד. זה נראה לי... שוב, בגלל שאני לא בטוח וזה, יכול להיות שעם הרבה תרגול, זה נראה לי המון מאמץ, כמו אה, לדוגמה, אם אני מניח אה, לי את עכשיו, זה מאוד קריוויאלי, שמאוד אה, טוב לי ובריא לי לרוץ מרתו, בדיוק, לעשות המון אה, פעילות גופנית כן. כל יום. אז, אה, אז נכון. אה, בהיבט הזה של הפעילות גופנית, אולי אני אתפתח. אה, כן. אבל נעשה רגע זום-אאוט בגדול דרך ציוץ. כי זה נורא נורא שונה ממה שהגוף שלי מורגל, וכל העולם שלי מורגל. אז גם אם אני אצליח לעשות את הטוויסט הזה אולי, בסוף תעבור עשר שנים, אני אסתכל אחורה, ואני אשאל את עצמי האם אני היום יותר מאושרת, ומה אתה זה נכון, ולכן, רק שנייה, יש הבחנה מאוד יפה בין אמונה ואמון. זאת אומרת, אמונה, זאת אומרת, אני מבקש שאת תאמיני במשהו. אני לא מבקש שתאמיני. מה שאני מבקש, תתני אמון. מה זאת אומרת? תתני אמון, זאת אומרת, תעשי מאמץ קטן ותראי אם את זזה. אם תראי שאת זזה, ובסוגריים, שאת לא סובלת יותר מדי, כי אם את סובלת יותר מדי, זה אומר שאולי זה לא כדאי, אז אם את מתקדמת קצת ואת לא סובלת יותר מדי, אז תני עוד אמון. זאת אומרת, עוד צעד, זה, זה הכל. אין פה צורך לא להאמין לאלוהים, ולא להאמין שיש אלוהים, ולא להאמין שיש בודה, ולא להאמין שהתורה שלנו נכונה, ולא שום דבר. הכל התנוסיתי. זה בגילם טוב. זה בגילם שקס, זה בגילם עושר, זה בגילם טוב. בדיוק איך לקרוא למשהו הזה שאת עצם כולנו... אז אז... ולך תעשה טוב. כן. מה שניה מישהו אחר צריך לעשות לחטוא. לא, זה לחטוא בשביל לעשות את זה. הרי יש אין דרכים. כן. לתת אמון שהדרך הזוס, לא, לא שכל הדרך, שהצעד, כאילו, זה חשוב, זאת אומרת. כמו רץ מרתון, רץ מרתון, שהוא מתחיל לא כרץ מרתון, הוא לא מתחיל ישר רץ מרתון. הוא רץ מהמטר, הוא רץ קילומטר, הוא עושה שבועיים, חודשיים, שלושה. עד שהוא מרגיש הוא טוב, לא, הנה עכשיו מזה. כן. חצי מערתו. מה שאינוי במדינה וכל מה שאנחנו מדברים, כן. זה שמאוד מאוד קשה לנו להיות באמת ברגע הזה כמו שזה. כן. כמו שזה. כן. בלי לתת לזה שם, בלי לזה. אם אנחנו מגיעים לזה שאני יכולה להיות ברגע הזה, וכל פעם ברגע הזה, רק ברגע הזה, אני חושבת שאז אני כבר הגעתי קצת למה שאני שואלת. באותו שיית. רגע, אני יכול להגיד לך, באותו רגע את בהערה. זאת אומרת, את לא צריכה להיות בן אדם כן. מוער, לא, כי אבל... את לא צריכה לעשות את זה כל לא הזמן, אבל... היא צריכה להיות כן? הזה, כן? הזה, בדיוק. אני חושבת שזה מה ש... נכון. עכשיו, אנחנו כולנו, יש לנו דפוסים. כן. אנחנו בעלי דפוסים, כן, אותנו, כן אנחנו מאוד, אנחנו... כן. וכשאנחנו תופסים את הדפוס, אנחנו יכולים לעזוב את זה, כשאתה אומר לאחז, כן. אם אני לא נאחזת כבר בדפוס, כן. ואני משנה את הדפוס, תופסת שאני לא צריכה אותו כבר, לדעתי, כן. זה כבר משנה זה כן. אבל אנחנו כולנו נאחזים. אפילו שזה לא טוב, אבל זהו, כן, להבטור. נכון. זה מה <אח> שאני מבינה מכל הבודיזם. נכון, בוזיזם. כן. עכשיו, אני חושבת שכשעושים הרבה זמן, כשחוזרים ש... ש... ש... למדיטציה, חוזרים למדיטציה, הוא באמת משנה בך משהו. כן. זה לא טוב, זה באמת משנה משהו. כן. אבל מאוד קשה לאנשים, או בכלל, זה לא תיאורטי, זה מעשי. נכון, נכון. <אח> אבל, <אח> אבל, אבל, אבל, אבל ראשית כל, זאת <אח> <אומרת>, אפשר <אח> להסתכל על זה שבואי נגיד, רואים את זה אולי יותר בהודו, אבל גם פה אפשר לראות את זה, זאת אנשים שעברו איזשהו תהליך ואת רואה עליהם שהם אחרים. אם את רואה את הדלילה, את רואה שהוא אחר, זאת אומרת, את לא צריכה הרבה מחקרים כאילו בשביל לראות שהוא אחר. גם הרימפוצ'ה שהיה פה, או הרבה מורים, פשוט הם השקיעו, זאת אומרת, זה נכון, הם השקיעו, אז בסדר, אז אנחנו לא נהיה דלילה אז נהיה שמינית, גם מספיק, כאילו. זה דבר אחד. דבר שני, גם ראש עבד בדי וסיני נוהג עליו שוחד. נכון. שאלה אם, שיש שיש. רוא... שאלה אם את רוצה להיות ראש עבד אה, אה, בדואי, או שאת רוצה להיות את הלילה. למה? אם את רוצה להיות ראש עבד בדואי, יש גם לזה דרכים, כן? לא אולי, ב... לא במדיטציה, כן? <laughs> אבל, אבל... בואי נגיד, בצורה מאוד מאוד, מה? אין יותר קרובים גם לטבע. נכון. זה אותו דבר, בצורה אחרת, אבל נכון. האם, אני רוצה לשאול באמת, האם בזמן שאת עושה מדיטציה, יש בתוכו רגעים של שקט? אני לא בדיוק... רגע רגע אני לא בדיוק יודעת להגיד לך מה זה שקט אני יודעת להגיד שפעם אחת שעשיתי מדיטציה באיזשהו יום כזה ארוך יותר אז באמת הייתה לי איזושהי חוויה קצת אחת לא הצלחתי לשחזר אותה וגם נראה לי עוד פעם, הייתי יותר מאושרת פה מזה שהיא תחת להרגיש על היתה אחרת, מה זה מעצם כן. אז לא הייתי... בסדר, אז זה היה נגיד בעומק מסוים, אבל אני מדבר על עומק הרבה יותר שטוח, זאת אומרת, ב... ככה כן, כן, יחסית, יחסית למצב ש... שאני קמה בבוקר. כן. הפרוטיבציה שלי, עדות מדיטציה. כן. ואז יש לי ללכת לרוץ בקידור שלך. אוקיי, בסדר. יו. יו. בסדר. בסדר. אבל כשאת כבר יושבת, נגיד רק פה, בסדר? את עושה פה פעם בשבוע, כמעט כל שבוע. את מרגישה שיש איזשהו, שאת נמצאת באיזשהו מצב שהוא טיפה שונה מהמצב הרגיל? יכול להיות שזה קצת מתפתח. יכול להיות שזה עצוב מתפתח. תגיד היום, הייתה חוויית תקופה אחרת. כן, כן. בכל זאת נחרטן. כן. לא, והשאלה האם את מרגישה כאילו שזה כיוון נכון או לא כיוון נכון, זה הכל, לא יותר מזה. זה אני פה. כן. בסדר, נו, אז... זה מעניין לי כאילו... בסדר, אז... בסדר, אז כרגע האמון שלך מתבטא בזה שאת מוכנה לבוא עוד פעם, בסדר, כן, בסדר, בסדר. אתה יודע, אבל כשלמדתי מדיטציה, אתה מס... כן. Okay. תמיד אמורנו לומר לא, לו, וגם אתה בעצם אומרת על בתנועים אחרות, שאנחנו לא שופטים את המדיטציה שלנו. זאת אומרת, היא טובה, אנחנו לא מחפשים האם היא דת או דן או השקר, אנחנו לא בודקים אותה. אנחנו פשוט שם. כן. Okay. Okay. אנחנו בהוויה. Okay. כן. נכון שכשאנחנו עושים את זה הרבה או שנים, אנחנו כבר יודעים, אותנו בלי שיפוט, אם קרה לנו משהו אחר. כן. ובעצם מה שאתה מבקש ממנה, אתה יודע, אני לא שוב, כן, להדינות, כן. זה, זה לבדוק את המדיטציה שלה. אבל בעצם המדיטציה שלה זה לא משנה. אם לבדוק זה אחר כך, לא בזמן. לא, עכשיו, עכשיו, שאני... כן, בסדר, עכשיו כן, בסדר, אבל בזמן המדיטציה לא. לא, אומרת, ש... לא, ש... לא ש... רק... אנחנו צריכים, ושוב, כמה שזה משונה, כל מה שאנחנו צריכים זה לנסות לחזור לנשימה שלנו. לא, לא יותר מזה, אם יוצא מזה משהו, זה תוצאת לוואי של זה. אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, תירגע. אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, תהיה בשקט. אנחנו יכולים להשתדל להיות מרוכזים בדבר שהוא לכאורה לא מתיוחד מעניין. מזה יוצא ריכוז, מזה יוצא שקט. אי אפשר לגבול השקט בגישה ישירה ולהגיד, אני רוצה עכשיו שקט. זה כמו שאתה לא יכול להגיד לעצמך, אני רוצה עכשיו לישון. אתה יכול להגיד לעצמך, אבל רוב הסיכויים שזה מה שתעשה עד הבוקר. אז אותו דבר פה. אז, אז, אז שוב, זה, זה בעצם, בעצם מה שמשונה כאילו זה שאנחנו במקום להגיד שאנחנו מתרגלים, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מנסים להתרגל. <laughs> ולמה אנחנו מנסים להתרגל? למצב הכי טבעי שלנו. ומה המצב הכי טבעי שלנו? אני אפילו לא הייתי אומר לא לעשות כלום, אבל <laughs> לעשות מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, להיות במקום שאנחנו נמצאים. אנחנו על פי רוב לא נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, أنا, <מח> כמו שרבי יהודה הלוי אמר, אני במזרח, הרב. אני במערב, הרב. אני ב... ליבי במזרח ואני בסוף מערב. זאת אומרת, <laughs> ככה זה, כן? <laughs> אז עכשיו, שוב, אנחנו אפילו לא צריכים להשתדל להיות במקום שאנחנו נמצאים, כי כן, אנחנו נמצאים בו, אבל צריכים לראות האם נדמה לנו שאנחנו לא פה. כי אנחנו לא יכולים להיות לא פה, אנחנו פה. אנחנו יכולים לרצות להיות לא פה, ואנחנו לר... ל... ל... שואפים לראות מה אנחנו, איזה מין תעלולים אנחנו מעוללים לעצמנו. ועד איפה אנחנו מוכנים ללכת בשביל לא להיות פה. ועד איפה אנחנו מוכנים ללכת בשביל לא לראות מה קורה לנו כרגע. בעצם לא קורה לנו הרי כל כך הרבה, זאת אומרת. אבל אנחנו, כל אחד כשלעצמו, הוא, הוא דרמה קווין קטן. זאת <laughs> הוא, הוא, הוא, הוא מייצר לעצמו כל מיני דברים. וזה למה, בין היתר, כי פה כרגיל בא ספוילר, <laughs> כי בעצם אנחנו שום דבר. ואת זה קשה לנו לקבל. ולכן אנחנו ממציאים כל מיני סיפורים. Onion. מה שמצחיק, זה כשאנחנו באמת נוכחים בזה שאיןנו שום דבר, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם הכל. אבל זה הכל סיפור. בסדר? לא צריך, אין פה... זה חוץ מזה שהמילים התחברו יפה. רציתי להגיד שוב בקשר למה שנעמה על התודעה הפתוחה. שזה נשמע נורא קשה, אבל תראי, לפעמים, הנה עד עכשיו, זה פייקום, אני חושבת, אני נראה לך, בתודעה פתוחה, למה? ערה. מה? תודה ערה. ערה, כן, כי למה? כי את לא, את לא שוללת, אבל את לא יודעת אם זה נכון, ואת יושבת, אז אמרת בואו נקשיב. כאילו, עכשיו, נגיד בדיוק עכשיו היה סיפור עם הדסה, צודקים, מה צודקים? ישבתי, כי לא הייתה לי שום דעה אני עדיין לא יודעת מי צודק, אבל הייתי פתוחה, כי לא הייתה לי דעה. לא, אבל את רצית שאני אגיד לך מי צודק. חשבתי על איזה אתה מבין. לא, הלכתי לתקוף, ואני גם אומרת, מעניין אותי, מה היה אמורי ומעניין אותי, אבל לא אכפת לי מי צודק. כן. זה בסדר וזה בסדר, זה לא הדיון שלי. זה לא מאבק שלי, אין לי שום השפעה עליי. דורת... טוב, לא ש... קצת, <laughs> זה תורת גובי הכי טוב. אני רוצה עכשיו להתנשא, כמה אני רוצה להגיד <laughs> משהו של עכשיו. עכשיו <laughs> דיברתי. Okay. תראו, okay. אני כל יום שותה תה. Okay. כן. זה לא דבר מיוחד. כן. Okay. אבל לא יודעת, אם בגלל שישבנו עשרים דקות, התה הוא אחר, הטעם שלו אחר, mm -hmm. אני שותה אותו אחר. זה להיות עם התה, זה הכל. אני שותה כל יום תה, אבל זה עם התה. אני עם המון דברים, אבל לא עם התה. היום, פשוט קורה לי עכשיו. זה הכל. זה הכל. אני אומרת לכם, הרי כל יום, פתאום שלו, את הכל. ובדרך כלל אני שוטטת. כן. אני עושה עוד ערב בריא, כן. ללכת מפה לשם, וגם שוטטת. כן. זה הגדל כרגע מה שקורה. זה לצום. זה המדיטס. נכון. כן. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, קצת מתנשא ומתנשא. עילאי ומתנשא משהו. כן. אנחנו לא באים... יש לי כבר, היא אמרה, היא כבר עשה לה מה שנקרא preemption, כן. כן רואה כיום אנשים שחיים מתוך שינה מוחלטת. הולכים לעבודה מתוך שינה, מגדלים את הילדים מתוך שינה, רואים מה שמעשיתם אותם כאילו הם עורים, אבל הם ישנים לגמרי. והיום, עם התודעה הערה שלי, אני יכולה לראות. כן. אז תביאו התנסות שאני כבר קצת יותר מתורגלת ולראות פנימה אצלי ואז כבר לראות שאני כבר במקום אחר. אז, אז, מה שאמרת זה מאוד נכון ותכף אני גם אספר סיקור נחמד בקשר לזה, אבל, אבל, <laughs> את צריכה <laughs> להבין, <laughs> זאת אומרת, פה נכנס העניין של compassion. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מכיוון שאני הייתי שם אז אני מרגיש, אני לא ואני מרגיש שאני כבר לא שם, והוא שם, החובה שלי זה לעזור לו לצאת מזה. זה לא מתוך התנשאות, אלא את יודעת, אילן לא. וואטס אמר, מאוד יפה, master, מי שהתחיל קודם הוא... או... כלום, שום... אה, גם בודה אמר, זאת אומרת שבעצם כולנו בודות, זאת אומרת רק חלק מאיתנו עוד לא רואים את זה. אז את יכולה להגיד שהוא נורא מתנשא. מה? מה זה נקרא לעזור? מה זה נקרא לעזור? זה, תכף ניכנס לזה. לעזור זה יכול להיות כל מיני דברים. לעזור זה דבר ראשון, אה, אה, לקבל אותו כמו שהוא. <מת> זה דבר ראשון. ודבר שני, אם יש לך הזדמנות, כשאת משתמשת במה שנקרא דיבור נכון, זאת אומרת כשהבן אדם מוכן ואת יודעת... אם הבן אדם מוכן הוא מגיע לבד. לא, לא, לא, לא, אי אפשר לסמוך על אף אחד, אף אחד לא מגיע באמת לבד. אנשים מגיעים לבד או שהם נורא סובלים... <אז> <אז> לא, נורא סובלים, אבל לא, אבל לא צריך להגיע לזה. זאת אומרת, למה, למה אנחנו צריכים להגיע לזה שבן אדם נורא יסבול? זה לא אנחנו מגיעים, נראה לך שזה בידיים שלנו? אתה יודע, Unfortunately, בבודהיזם מעבירים הכל עלייך. אין אלוהים, אין גורל, אין אף אחד שיעשה את העבודה... גם רגע, רגע, רגע, אין אני זה בסוף. כרגע עוד יש אני. אותו אני, הפיקטיבי אבל המאוד קיים, הוא יעשה את העבודה. כשהוא יגמור את העבודה הוא יתפטר, יגיד שלום ויגיד הכל היה בצחוק, אבל כרגע אנחנו עוד יש לנו אני, אז אותו אני אנחנו צריכים לרתום אותו בשביל בסוגריים לעודד אותו להתאבד, <laughs> אבל כרגע המצב הוא שיש, ולראות וה... מישהו אחר סובל, אם את כבר יודעת שסבל זה כאב פלוס ההרגשה שזה לא צריך להיות ככה, אז לא בזמן שממש הוא סובל, אלא טיפה אחרי זה, או לפעמים טיפה לפני זה, זה הזמן לזרוק לו איזושהי מילה. זה הכל. וזה... לזרוק מילה זה אחד, אבל מעבר לזה זה ניסיונליות, זה בטוח מועדה. נכון. נכון, מעבר לזה זה מיסיונריות, נכון? לא, אבל יש משהו ש... שבן אדם פוגש בן אדם מסוים, הרבה פעמים נגיד, אם את פוגשת אותו כמו שאני פגשתי את אז עוברים אלייך דברים שבלי שבכלל תדאג, ואז מתחייש על שאלות, מתחייש על שאלות, אז יש לך תשובות, ולאט לא את לא זה בסדר, זה... והבן אדם זה... בעצמו. כן, אבל לבן כן. אדם בעצמו זה לא יקרה לו, אם לא יהיה לו את הנוכחות של הבן אדם האחר, שנותן לו איזושהי תמונת ראי, שמתחילה את כל הדיאלוג כן, הזה. כן, אבל זו שאלה, נגיד אם מסתכלת על עצמי, אז אני לא מרגישה שאף אחד פה או במקום אחר. טובה, ההתעוררות שלי, נגיד ככה. כן, בסדר. אבל יכול להיות שאם לפני זה את רחל, אז אולי ההתעוררות הזאת לא הייתה תהיה. לא יכולה לדעת מה בדיוק היה ממי ש... שגרם לך, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שלא שעכשיו את מוציאה על הערוצה, אני גונדינסטית, אני רוצה להתחיל לשכנע כל העולם שפוטיזם זה הדבר הטוב. Yeah. זאת לא הכוונה. אבל קורה סיטואציה שמישהו שואל, או שמישהו אומר משהו שאת... חושבת שאת יכולה להגיד לו, תשמע, אני שמעתי ופה ושם. כמו, אני אתן לך דוגמה, למשל, נגיד שהייתה לך איזושהי מחלה, והתרפאת ממנה, ואת רואה מישהו שבדיוק יש לו את אותו סימפטום. אז זה נקרא אה, אה, מיסיונריות? אם את אומרת לו, תשמע, לי היה ככה וככה, והרופא ההוא היה בסדר? לא, את רק רוצה לעזור, אין פה שום... את לא מרוויחה מזה שום דבר ואין לך איזושהי אג'נדה או משהו כזה, אלא זהו, לא, לא יותר מזה, לא צריך יותר מזה, כי זה בעצמו המון. עכשיו שוב, אם הוא נמצא במקרה, בסיטואציה, במקום בחיים שלו שהוא פתוח, הוא כאילו מוכן ללכת עוד צעד, אז, אז הוא יתקדם, ואם לא, אז לא. אז מה, את לא, את לא צריכה להיות... אה, אה, Eh, כאילו צמודה לתוצאות, אבל את כן יכולה לשחרר ולהגיד כן תשמע אני חושבת שזה בזה אני יודע מה יש ב ב בראשון ליולי יש איזה פגישה בכברי תנסה לבוא אני יודע מה מה קרה זה לא... זה לא שאת אומרת לו, תשמע, כל החוכמה אצלי, והשמש זורחת לי מהתחת, ואני יכול להספורט לרחת כל בעיות החיים, ובוא תצטרף לידי ל... יהובה, ואנחנו נעשה אותך האיש. לא, לא צריך ככה, טיפה מינימום. פתאום לי פשוט אתה רואה מישהו שסבל ופתאום הוא, הוא בסדר, זה נורא מסקרן. אז זה לא שאתה התעוררת, אבל ראית מישהו, ידעת שהוא היה נורא מסקר, ופתאום הוא נורא בסדר. אותו, אותו. זה מסתכל, מה השתנה? אפילו לא ידעת שהוא מסכן, אתה לפעמים רואה אנשים, נגיד כמו בהודו, שקרה לנו פשוט להיפגש, אתה רואה אנשים שזורח להם מהעיניים, הם לא בודהיסטים דווקא, זאת אומרת, פגשנו הינדים, שניים, שלדעתי הם... מה זה? אבל... אבל או שאתה פוגש, או שאתה לא פוגש, זאת אומרת, בהודו יותר קל לפגוש את המשהו נכון. זה לא רק לפגוש ספר, זה גם לפעמים לפגוש בין שהם עושים דברים באמת מתוך כוסר תודעה לגמרי. Okay. ואז okay. כשאתה אומר, אני זוכר בפעם האחרונה שאני התמרתי למישהי, אני לא רואה כל דבר כזה בגלל שאני דואגת מים וכניסה למים, okay. אז, אז נקראתי מאז אני מתנשאת. Okay. כן. כאילו, אני ממש מאמינה שיכולתי לעשות טוב באמירה הזאת. כן. זה מי חושב עוד לא שם. כן. אבל זה לא תמיד פוגש את האדם. כן, נכון, נכון, נכון. או שזה לא יכול להיות שזה אני אגיד את זה למישהו, כי זה כבר, מה, אתה יותר טובה ממני כאילו זה? כן. אולי זה דרך אחרת. זה כבר פוגש את הדפוסים של האחר. כן, כן. זה לא אותך לדבר על סדר. נכון, אבל מתעדרת. נכון. אבל אם מישהו היה... אנחנו אמורים לפטר משהו. כן, אבל אנחנו נפטר לך. אם אותו בן היה מקבל את זה בעבר, הוא אומר, וואלה, אני אחשוב על זה, ואני אעשה עם זה מה קורה. למה שבדור עלי קרה אותו, יצא מזה משהו טוב. נכון, נכון. ומה קרה, כאילו, זאת מה הסיכון... הגדול, כאילו, שיחשבו עלייך שאת מתנשאת? כן. אז <עכשיו>, עכשיו תסתכלי למה זה צריך להפריע לך שמישהו <מח> חושב עלייך שאת מתנשאת, <מח> כי, כי, לא, כי יש לך עדיין קונדישנינג מסוים, <מח> וזה בסדר, כי כולנו יש לנו, אבל את צריכה מתוך זה רק לראות את הקונדישנינג שלה. אני לא מוכנה, כאילו, שוב, אל תקחי אותי ברצינות, <מח> אני לא מוכנה לעזור למישהו, אם זה יעלה לי בזה, שיחשוב שאני מתנשאת. <מח> <מח> אוקיי? בסדר. אבל תראי מה קורה, לך, לא, לא, הוא בכלל, הוא פה במקרה הגיע לסצנה, כאילו, אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו מכירים את עצמנו, אם אנחנו כבר מכירים מישהו, אז לראות מה קורה לנו במקרה כזה, מה קרה, so אז הוא חשב שאני מתנשאת, אז מה? אז אני אמרתי את זה, אוקיי, אז אני מתנשאת. לא, לא, את לא מתנשאת. הוא אמר, או הוא חשב, או את חשבת שהוא <לא חשב, את חשבת שהוא חשב שאת מתנשאת. עכשיו, א', כמו שאת יודעת, בבודהיזם, אופי זה מילה גסה. למה? כי זה לא אני מתנשאת, אני עשיתי משהו שיכול להיות שבעיניו נראה מתנשא, זה הכל. לא קרה שום דבר יותר מזה. זה לא הופך אותי למתנשא, יכול להיות שיש מיליון אנשים שאני اه, اه, מגמד את עצמי לפניהם, כן? אז אני לא מתנשא ואני לא, לא מתנשא, הייתה פה פעולה אחת, חד פעמית, אני מקווה שאת לא עושה את זה כל הזמן, או שכן עושה את זה כל הזמן, שבה יכול להיות שהוא חשב שאני מתנשאת, זה. זהו, זה, פה, זה, פה זה נגמר. ועכשיו הבדיחה שהבטחתי קודם, של דמלו, מלו, הוא מספר על מישהו, קבצן, הומלס, בלונדון, לילה אפל, גשם, הוא שוכב על שפת הטנזה, יש מקום שנקרא אמברקמנט, שהוא ממש מעל הטנזה על מין מדף אבן כזה, עוצם את העיניים סוף סוף אחרי כל היום הקשה, ופתאום מגיע מישהו עם אוטו, עם לימוזינה, יוצא מתוך הוא נהג כזה, כולו מלובש יפה, כפרפות לבנות, ואומר, היי בחור, בוא הנה רגע. אז אומר, אני, אני? אני אומר, כן, אתה, במקרה אתה, אותך פגשתי, בוא, תיכנס ללימוזינה. אני, ללימוזינה? כן, בוא, תיכנס. נוסעים, נוסעים, מגיעים לאיזושהי אחוזה ענקית, מכניס אותו פנימה, פותח את הדלת, ויושבת שם בעלת בית כזאת נחמדה נוראה, ואומרת לו, אני רואה שכבר מזמן לא אכלת, נכון, יומיים לא אכלתי כמעט קימורנה. בוא תאכל, ופותחת שולחן, מה זה, כל מנעמי אנגליה. <laughs> והוא אוכל, ואוכל, ואז היא אומרת, לא, אני, נראה לי שאתה גם כבר מזמן לא התקלחת, אז הוא אומר, נכון, מה זה, שנים. בוא תיכנס, יש פה מקלחת מצוידת עם הכל, הוא מתקלח בתוכה, אדים, וזה נורא מבסוט, וזה, טוב, לישון כמו בן אדם, פה יש חדר מלא קסטות וכרים, וזה נכנס, מה זה? היא פתאום שומעת שיקה בדלת, והיא פותחת את הדלת. ואומרת לו, אני מתאר אצלי שידה מבחורה, מזמן כבר לא היית, נכון? אז הוא אומר, כן, כן, נכון. אז אומרת לו, תזיז טיפה, תרוז טיפה אחורה, אני רוצה גם כן שיהיה לי מקום בתוך המיטה. זז אחורה, טראח. הוציא עצמו בתוך הטנזה. כן, אז אנחנו ישנים רוב הזמן, ואנחנו חולמים. כן, אז אה... Euh... אה, יש עוד ככה אחת שהוא גם כן מספר על אותו דבר בערך, שדון אלפונסו יושב בתוך הטירה שלו בקצה ההר, ויום שישי בערב, הוא לבד בזה, כי כל המשרתים נשוא העיר, אז זה היום שלהם בעיר, ואז פתאום הוא רואה את דון חוזה, שהיה תמיד השונא שלו, הוא רואה אותו עולה שמה בהר, ומאחוריו כנופיה שלמה של בנדיטים ביחד איתו, ומגיע אדון חוזה ואומר לו, אה, עכשיו תפסתי אותך, אני יודע שאין פה אף אחד היום, עכשיו אני יכול לעשות לך מה שאני רוצה ואתה לא יכול לעשות שום דבר. אז הוא אומר לו, אני דווקא כן יכול לעשות משהו. שואל אותו, מה אתה יכול לעשות? אז הוא אומר לו, להתעורר. מה? התמונות שלך זה בא עם הטלוויזיה. אה, לשגור? זה מפריע? זה תמונות שלנו, מהטיול. שנה היינו בחוץ. לא מהעולם הזה. זה לדעת, אבל אם אני אראה שזה אנחנו פה טלוויזיה, אנחנו עזרנו בפרק מלפני שנים. לא אמרת שום דבר לילדים שלי. ילד אחד, אין לו טלוויזיה בבית. מעניין. כן. שניים אחרים, לא יכולים בלי טלוויזיה. אה, הכל בסדר. הבן זוג שלי, כל הילדים שלו אוכלו את הטלוויזיה. חמישה ילדים, כולם... אף אחד בלי טלוויזיה אולי. כן. בלי להגיד כלום. בלי להגיד כלום. מה? הילדים שאנחנו גדלנו ב... הגעתי את הילדים בארדות, אבל כבר בפרופוסופי, כמובן אנחנו עושים טלוויזיה הביתה, כשהם ילדים וכן הלאה. הם ממש לא מתעניינים בטלוויזיה, הם ממש לא רגילים לזה, ושניהם הן טלוויזיה, הם בוגרים. נכון, הם רואים מהאינטרנט, כמו כולם, אבל הם בכלל לא מסוברים למדיה הזאת, שפותחים בערב. הם היו אצלי לא מזמן, ראיתי חדשות, הם הגיעו, כובע שנים לא ראינו כל מישהו. גם פה יש שלושת שם, רק נטפליקס. כן, כן, אל תשוויצי סתם, אני לא רואה חדשות. זה דברים אחרים. אתה גם מה מעניין אותך חדשות באמריקה? בדיוק. אני מתעדכן בחדשות באמריקה. או שאתה מתעדכן בחדשות בארץ. גם, בגלל. מה שיוצא בפיד. בדיוק. כן. תמלח תדיעה, אני אסתכל. טוב, אז פחות או יותר סיימנו את גלגל החיים, ואני עוד אחשוב מה לעשות בהמשך. אתם רוצים מההתחלה כאילו את ארבעת האמיתות, שכבר... אה, בסדר, אז... כן. בעצם לפי הבודיזם חושב שיש שישה חושים. חמשת החושים שאנחנו רגילים אליהם, ועוד לא המחשבה. המחשבה היא עוד חוש. למה? כי אמנם נכון שהמחשבות נוצרות על ידי המוח, אבל כמו שתחושות הפנימיות, נגיד שכואבת לך הבטן, אז נכון שזה נוצר בפנים, אבל עדיין יש לך איזשהו, זה מגיע למודעות שלך. אותו דבר מחשבות. מחשבות, אמנם הן נוצרות על ידי המוח, אבל כל דבר בעצם שמופיע בפני המודעות, הוא נחשב גירוי חושי. אז חמשת החושים וה, וה, וה, והמחשבה היא החוש השישי וזה לא מין חוש שישי כזה שאינטואיציה הדברים שלו, לא, פשוט והוא בעצם מורכב משני חלקים, חלק אחד שמקביל לדיבור וזה המחשבות המילוליות וחלק אחד שמקביל לראייה וזה אימג'ים שאת רואה יכולה לראות בעיני רוחך אבל uh, זה ממש עוד, עוד חוש, זאת אומרת, הם כל הזמן מדברים על ששת החושים. עכשיו. מה עם באמת השישי האמיתי? הם לא שמעו עליו. לא היה, אז הם לא דיברו על שישי. הם לא שמעו עליו. בוודאי. הם אנשים מאוד מאוד רציונליים. הם טוענים ש... זה השפינוזה הגדול אמר שאם את חושבת שמשהו הוא, הוא, הוא, הוא מעורפל או קסום או משהו כזה זה רק סימן שאת לא מבינה מ... למה הוא הגיע אבל אם תתבונני היטב תראי מאיפה הוא הגיע כל דבר יש לו סיבה בסדר, אבל יש תת-תמודה. איפה התת-תמודה כאן בכל הסיפור הזה? תראי, קצת מסובך. שאלה נכון, באיזה, באיזה בודהיזם, אבל נגיד בבודהיזם של היוגה צ'ארה, זאת אומרת שהם אומרים שיש משהו שנקרא עליה, שזה הבסיס, כאילו, קוראים לזה המחסן של הזרעים. זאת אומרת, בתוכו כל דבר שקרה לך הוא בהינתן הנסיבות הנכונות, הוא יפרח, כאילו, הוא, הוא יהפוך ל, ל, ל, למשהו אמיתי. זה ישנו שם באיזשהו מקום. עכשיו, כן, כן, מאוד דומה. עכשיו, אבל... תראי, תחשבי על זה שלמשל, שיש לך טייפ ריקורדר, בסדר? ואת שמת אותו והקלטת משהו. והוצאת את הקסטה ושמת אותו בצד, שמת אותה בצד, ואם את רוצה את יכולה להכניס אותה עוד פעם ולשמוע אותה. אבל מה המעמד, כאילו, האונתולוגי, הממשי של הקסטה הזאת, כשהיא לא נמצאת בתוך, בתוך הזה? היא איזשהו פוטנציאל אולי, אבל אין לה שום משמעות אם לא משתמשים בה באמת. אותו דבר? <תודה> בסדר, אני בשלי, כאילו, אני לא... 아, 아, בעצם יש כאלה שאומרים פשוט אין דבר כזה בלתי מודע, זאת אומרת או שהוא מודע, או שאתה מודע לזה או שזה מבחינתך איננו, תראי הם גם אומרים שבעצם אה, אה, בחדר השני שאנחנו לא רואים אותו אין שום דבר, זאת אומרת מבחינתי בעצם מה שקיים זה כל מה שנתפס בחושי כרגע, בששת חושי מה שלא נתפס כרגע בשש תחושיי, הוא מבחינתי הוא לא קיים. עכשיו היה, עכשיו היה, מה? אם אני חושבת על החדר השני, נתפס על החדר השחקה, ואז הוא קיים. לא. אז יש מחשבה על החדר ההוא. זה לא שהחדר ישנו. צריכה להבחין בין מחשבה לחדר. מחשבה כן, צריך לחשוב עכשיו על אמריקה. לא, לא, זאת אומרת, החוש הזה הוא לא כמו שאר החושים לא. כשאני רואה משהו, אז הוא קיים. לא. כשאני שומעת משהו, לא? וכשאת חושבת על משהו קיים, המחשבה, אבל לא משהו מייצג. נגיד שעכשיו את רואה פה תמונה, כן? את רואה פה תמונה של הטאג'מאל. Okay. אז את, את חושבת שאת רואה את הטאג'מאל, אבל את לא רואה את הטאג'מאל, את רואה תמונה של הטאג'מאל. אותו okay. דבר, אם את חושבת על הטאג'מאל, את חושבת, okay. אין שום הבדל, okay. בין, בין, אין okay. שום okay. הבדל אמיתי, אנחנו... Okay. לגע, בלתי, כן. שנתת, רגע, <עזור> אבל <עזור> אני רוצה להמשיך עם זה רגע, ולהטפי עוד תנאדים סייע את רבנו אה, אה, ג'ורג' ברקלי, שהיה פילוסוף אנגלי, שטען אותו דבר. הוא שאל את השאלה המפורסמת אם עץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שמה, האם הוא עושה רעש? <עז> שאלה פילוסופית מרעישת עולם מהעולם המערבי, והוא טען אותו דבר. שלהיות פירושו להיות נתפס על ידי איזשהו אה, אה, יצור תופס אז גם את זה גם הבודדישתים אומרים אותו דבר זאת אומרת מה שלא קיים פה כרגע הוא יש לו איזשהו את יכולה להגיד שיש לו איזשהו קיום אבל הוא, קיום שונה לחלוטין מהקיום של דבר שנמצא פה עכשיו זה אומר עכשיו הח... ההבחנה הכי חשובה בעצם בבודהיזם, אחת ההבחנות הכי חשובות, זה להבין מה זה מחשבה ומה זה לא מחשבה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נותנים למחשבה, אה, נגיד דרגת קיום, שלא מגיעה לה, אנחנו הכנסנו את עצמנו לצרות. זאת אומרת, כשאני חושב שמשהו יכול לקרות, ואני מרגיש כאילו שהוא, כאילו שהוא קורה עכשיו, זה המפתח להמון דברים שגורמים לסבל. לעומת זאת, אם אני רואה שמחשבה היא רק מחשבה, מחשבה קיימת. כמחשבה אבל לא כמשהו אחר. אנחנו מבלבלים בין המיוצג ובין המייצג. אנחנו חושבים שהמחשבה היא גם הוכחה לזה שהדבר שאני חושב עליו הוא קיים כשלעצמו, לא כמחשבה. ובגלל זה, בצדק אתי אמרה, אבל אז מחשבה זה משהו אחר, כי אם אני חושב על משהו, לא, זה אותו דבר. אני יכול לחשוב עליו, בסדר, אז הוא קיים, כמחשבה. אם אני חושב שאם אני חושב עליו אז הוא קיים, ואני רק מכניס את עצמי לצרות. עכשיו, אותו דבר בדיוק, אני כאילו יודע שיש אנשים בצד השני של הארץ, באוסטרליה נגיד. אבל, אם אני כרגע לא מדבר איתם נגיד, ורצוי בסקייפי בשביל שאני גם אראה אותם, אז הקיום שלהם הוא בעצם קיום תיאורטי. בואו נגיד אחרת, הקיום שלהם כרגע לא יכול באמת לגרום לי סבל. וזה הרי מה שחשוב. עכשיו, תראי, מכמה הסבל אנחנו נפתרים, שאנחנו מפסיקים להתייחס אל המחשבות, כאילו שהן היו משהו יותר ממחשבות. כי מחשבות הן קיימות, בהחלט, אין שום ספק. אני לא אומר שאין מחשבות, יש, אבל אין מחשבות, ולא יותר מזה. עכשיו, זו מהפכה בעצם, שאנחנו לא, יכולים לקבל אותה בצורה רצופה. שחלטנית, אבל זה עדיין לא אומר שבאמת אנחנו נפטרנו מכל הקונדישנינג שלנו, כשהקונדישנינג שלנו אומר שמה זה, אם אני חושב על זה, משמע שזה קיים. רגע, אבל מה זה הקונדישנינג הוא לא תת-הכרה? לא. מה זה קונדישנינג? מהדברים שקרו לך קודם. וזה עדיין הכרה של זה. יכולה לקרוא לזה תת-הכרה, אבל ברגע, אבל ברגע, שהקונדישנינג הזה לא נמצא בפעולה, זאת אומרת הוא לא בא לידי ביטוי. איך הוא לא בא לידי ביטוי אם הקונדישנינג כל הזמן קופץ? הוא לא, הוא קופץ <קופ> כשיש את ה... הנסיבות והתנאים המתאימים. הוא לא קיים כי, הוא קיים כ, כתיאוריה. שוב, <תשוב> כמו שדברים אחרים. זה לא... זה לא צריך בכלל להפריע לי, נגיד ככה, תראי, זה הבדל עצום מפסיכולוגיה, זאת אומרת, הפסיכולוגיה הבודהיסטית היא לא פסיכולוגיה מערבית, היא לא, היא לא, בטוח שהיא לא פסיכולוגיה אנליטית, כאילו היא לא פסיכואנליזה, והיא הרבה פחות מחזיקה, למשל, מההשפעה של דברים שקרו פעם, זאת אומרת, הדברים שקרו פעם, הם משפיעים, רק כשהם באים לידי ביטוי, הם לא נמצאים כל הזמן כאילו בתת ההכרה שלי, אם משהו קורה, ש... ושוב, זה, הם, הם, הם משפיעים בעצם רק אם הם עשו לך קונדישנינג, אם קרה משהו ולא עשה לך קונדישנינג, שוב, כל דבר זה... כמעט זה אבל, אני, אבל אמרתי, יש אפשרות למחוק את הקונדישנינג, יש אפשרות למחוק את הקרמה, יש אפשרות. מתי אנחנו מוחקים את הקרמה? כשאנחנו מגיעים לסיטואציה מסוימת, אנחנו רואים שהקרמה קופצת, אנחנו רואים שהיא קופצת, ואנחנו רואים שאנחנו הולכים כאן להפעיל איזשהו קונדישנינג, ברגע שאנחנו רואים שאנחנו הולכים להפעיל את הקונדישנינג, אנחנו כבר לא קונדישנינג. זאת אומרת, אני יכול עדיין לעשות מה שהקונדישנינג אומר, אבל אני עושה את זה מרצון חופשי, ולא ככפוי. וכמובן שזה לא מספיק פעם אחת שעשיתי את זה, אבל אם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אני מתחיל לראות מתי הקונדישנינג, מתי הוא קיקס אין, זאת אומרת, מתי הוא נכנס לפעולה, <מח> וככל שאני מכיר אותו יותר טוב, אני פחות נתון לך, לח... <מח> והוא הולך ונחלש. הוא פחות מוצלט. כן? ככל שאני יותר מודע, אז כמובן, ראשית כל, ככל שאני יותר מודע באופן כללי, אני יותר מהר רואה מה קורה לי, <coughs> וככל שאני יותר מהר רואה מה קורה לי, אני יכול יותר מהר להתערב, וכמו שאמרנו קודם, יש כל מיני דרגות של התערבות, התערבות, אחרי שאני כבר committed כאילו לפעולה, זה הרבה יותר קשה מאשר כשאני רק רואה שהיא מתחילה, אבל שוב, ככל שאני יותר מודע, עכשיו, אומרים שיש כל מיני תרופות להארכת החיים. יכול להיות שיש איזשהו מעיין נעורים שנכנסים אליו ואז מקבלים עוד 40 שנה בחינם או משהו כזה. אבל יש עוד תרופה להארכת החיים, וזה להיות מודע. למה? כי אם אתה מודע, אתה חי את החיים ברזולוציה הרבה יותר גדולה. אז כל רגע אתה רואה הרבה יותר דברים שקורים מאשר אם אתה לא מודע. והדברים הכי חשובים שקורים זה בעצם מה שקורה אצלך. וככל שאתה יותר מודע, אתה יותר מוקדם רואה את השלב בפעולה. למשל, כשאנחנו עושים מדיטציה, באיזשהו שלב, אנחנו מתחילים לראות את המחשבות. ומה זאת אומרת אנחנו המחשבות? כרגיל, כשאנחנו מתחילים לעשות מדיטציה, אנחנו רואים מחשבות, אבל הן כבר מחשבות, זאת אומרת הן כבר fully blown. כשאנחנו ממשיכים ועושים ומתבוננים, כשהן רק מתחילות בעצם. עכשיו, כשאני רואה, אחר כך אפילו אפשר לראות אותן, זה כאילו, זאת אומרת, כיוון ששקט, השטח הבסיסי, הרקע הבסיסי הוא שקט, אתה מתחיל לראות איזשהו, איזושהי תזוזה, היא עוד לא ברורה, היא עוד לא מחשבה, אבל אתה רואה שיש איזושהי תזוזה, ואז אתה יכול להגיד, כן, אני הולך עם התזוזה, או לא, עכשיו לא מתחשק לי ואני נשאר עם השקט. ואז אתה בעצם רואה את המחשבות לפני שהן מתחילות אפילו, זאת אומרת, כש... כלומר, משהו התחיל, אבל זה עדיין לא מחשבה. זה עדיין, אני לא מדבר על זה שאתה לא נכנס לתוכה, אבל אתה אפילו לא צריך להגיע לזה שתהיה מחשבה ותגיד לה אם מחשבה והיא תלך. אז זה הנושא של הרזולוציה שאנחנו מקבלים עם המודעות. וככל שהמודעות שלנו יותר גדולה, אז כל הנושא הזה, למשל, של מודע, שאני חוזר אליו, בעצם, מה כאילו הבעיה? הבעיה היא בעצם, זאת אומרת, אין עם זה שום בעיה, אלא אם כן התת מודע מפעיל אותנו. אם נגיד, אני הולך ברחוב ואני רואה מישהו, והוא קירח לגמרי, הוא בריון כזה, ויש לו רק שן אחת פה, ואני נורא נבהל. אז אם אני יודע שאני קונדישנט כנראה, כי אין סיבה שמישהו שהוא עם רישיון אחת הוא יהיה איש רע או משהו כזה. אבל אני מבין שאני קונדישן. עכשיו, זה לא, אני לא צריך להגיע לזה שהיה פעם בשכונה שלי, כשהייתי ילד, איש אחד כזה, שהוא היה המשוגע של השכונה או משהו כזה. לא. מספיק שנראה את עצם העובדה שאני רואה מה גרם לי להרגיש, נגיד, פחד, וזה בעצם אני כבר הכר, הכרתי בעין הכרתי בה' והכרתי בע', את הפעולה של זה. אז אני לא צריך להיות פסיכולוג, ואני לא צריך להבין למה אני. עצם זה שאני רואה את זה, ושאני מבין שאני בעצם כרגע הפכתי את האיש המסכן, או התמים, או אולי הפושע, לא יודע, אבל הפ... אני הפכתי אותו עכשיו לאיש רע, וזה אני מפסיק להפוך אותו לאיש רע. זה לא אומר שאני הולך להתחבק איתו. אבל זה אומר שאני הפסקתי לתת לו תכונות שלא בהכרח נמצאות בו. עכשיו, מה קורה? אם אני לא מודע, אז נכנס לפעולה תת-מודע. ואז, בלי להבין, אני נבהל ממנו. ואז, יכול להיות שאני אעשה שטויות, יכול להיות שאני סתם אלך עם הרגשה רעה, אבל, נגיד, פסיכואנליטיקן היה אומר לך תשמע אתה חייב להבין בעצם למה זה גורם לך לדבר כזה וכזה. תתחיל לבדוק את התת מודע שלך ותנסה לעלות למודעות את כל הדברים שיכולים לגרום לזה. זה לא מה שהבודיסטים אומרים. הם אומרים אתה נמצא בסיטואציה, תראה את הסיטואציה, תראה את זה שאתה עכשיו שוב זה חייב להיות ברזולציה מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רגילים אליה. כי כרגיל אנחנו מבלבלים, מערבבים את הכל ביחד, ויש מצב, ויש תגובה, וזהו. לא, זה, זה לא יעבוד, זאת אומרת, אתה עכשיו שוב, בגלל זה, בגלל זה, תמיד אומרים, את התרגולים שלך תעשה על דברים שאין לך השקעה רגשית מאוד גדולה בהם, כי שמה מאוד קשה לטפל. אבל אם למשל את רואה מישהו ברחוב, ואת רואה, ודבר ראשון את אומרת, הוא oh, oh, oh, נראה פושע. עכשיו, כיוון שאת בצד הזה של הכביש, והוא בצד השני של הכביש, אז אין פה סכנה מיידית, אז את יכולה להסתכל על עצמך ולהגיד, למה בעצם אני אמרתי שהוא פושע? כי יש לו שער שער מספיק, נכון? אז אם אנחנו מתחילים לראות איך אנחנו עושים את הדברים האלה, בפעם הבאה אני קודם אגיד יש לו שרשר ואחרי זה אני רק אגיד שהוא, יכול להיות שהוא פוסע ואחר כך אני יכול להגיד רק אני רואה, רק אני רואה את זה וזה זה התהליך בעצם, זה התהליך עכשיו, הרבה יותר קל לעשות את זה כשאנחנו במדיטציה, פורמלית זאת אומרת, אני יכול לחשוב, עולה בי איזושהי מחשבה המחשבה הזאת נגיד גורמת לי נחל כיוון שאני במדיטציה, יש לי את כל הזמן שבעולם לראות למה היא בעצם גורמת לי נחת ולהסתכל עליה. אני לא נמצא במצב שיש איזושהי סכנה אמיתית. אני נמצא במצב מאוד בטוח בעצם. אני יושב על הכרית שלי בבוקר, בתוך הבית שלי, כולו עושה מדיטציה, כן? לא באמת יכול לקרות לכלום. ואז שוב פעם, כמו שאמרנו, איך מתחילים ללמוד לנהוג? במגרש ריק. עם מורה על ידך, כשה... מצוי שהאוטו, או באוטומט, או במהלך ראשון, כן? לא להתחיל במהלך שלישי. אז זה בדיוק, בשביל זה יש את המדיטציה. ושם קורים כל מיני דברים, ואנחנו מתייחסים אליהם. ויחסית, אנחנו בסביבה בטוחה. אז, כן, יש... דרך אגב, הגישה הזאת של היוגה ה... צ'ארה, יש בודיסטים שכולם רותחים כשהם שומעים את הדברים האלה, מה זה מחסן, מה זה זרעים, איזה קשקושים, איזה תיאוריות. בולשיט מוחלט, גם החבר'ה של התראבאדה אומרים שזה לא נכון, וגם החבר'ה של הפרסנגיקה אומרים שזה לא נכון. והם עדיין בשלהם, עכשיו אם תחשבי על זה שזן בודהיזם הוא בעצם יוגה צ'ארה, אז יש להם מה להגיד ב... ב... בעולם. אבל זה לא כולם מסכימים לזה. איך זה מתחבר? מה שאמרת עם הזרעים למה שאתה אומר עכשיו, לא, את העלית את הנושא של התת-מודע. כן, אבל אמרת. נתת בג'וגל צ'ארד, זו של הזרעים. כן, שמה יש. כן, אבל הם... זרעים זה התת מודע, כאילו. אה, אז הם קוראים לזה. כן, הם לא קוראים לזה, אבל... הם לא קוראים לזה תת מודע. לא, אבל המערבים קוראים לזה תת מודע. הם אומרים, זה מקביל לתת מודע. אם יש שישה ואחר כך יש עוד איזשהו אזור שנקרא מנאס, שזה שם נגיד את או יותר הקונדישנינג שלנו, ומתחתיו יש את העלייה, שזה מצד אחד זה כאילו כל היקום, ומצד שני זה איפה שיושבים כל הזרעים שלך, שגם כן הם לא דווקא שלך, הם של כולם, אבל נעזוב את זה. עכשיו, אם תיתן לזרעים האלה את ה... את ה... Eh את ה הנכונים, אז הם יפרחו. אם יש לך נגיד כאילו הרבה זרעים של טוב, אז אם אתה תגיע למצב, למקום שהוא הוא, הוא דורש את זה, אתה תוכל להפריח אותם, אתה רק צריך להשקות אותם. ואותו דבר הפוך, אם יש לך הרבה זרעים של כעס, אז רק יבוא מישהו ויגיד לך משהו כזה, הדבר יפרח. ובעצם הם אומרים שהטיפול הוא רצוי מאוד לטפל בזרעים האלה. ולהגביר את כמות הזרעים הטובים ולהפחית את כמות הזרעים הרעים או לפחות לא לתת להם לשתות אז הם ישבו שמה והתייבשו כאילו הם אמנם יישארו אבל הם לא הם לא יגיעו לידי זה אז כן זה, זה מבחינה מסוימת דומה ל, ל, ל, לתת מודע לא, אני לא נרדמת, דווקא אני... יש לי ויכוח עם מה שאתה אומר, אבל אני אומרת למה? למה? למה תשתקי? להפך, מה? לא, אני סיכיין. גם מאוחר וגם... מה? לא, לא, בסדר, אבל אני... אני לא, זאת אומרת, התורה הזאת של הזה, אני לא ממש מסכים איתה, זאת אומרת, אני גם לא מתנגד אליה. אבל... לא, כל הנושא של התת מודעת, כן. כאילו, עכשיו אתי עשה משהו שנורא עצבן כן? כן. אז כל ה... עכשיו, אתה בגדול רוצה להיות בן אדם, שאם מישהו שקרוב אל הקלונות שלנו, זה אתי, הוא עושה... אתה רוצה כאילו לשחרר בעצם את ההתעצבנות הזאת, זה לא רק התניה. כן, כן, את הפעולה. כן, כן. את לא רק התניה, יש משהו הרבה יותר עמוק. אין יותר עמוק, התניה זה... מה שגורם להתעצבן זה התניה. לפי הבודהיסטים, הבעיה שלך זה ההתניות שלך, זה כל הבעיות שלך. למה אתה מתעצבן? בגלל שזה התניה, שבכל זאת יכולה להתעצבן. לא, קודם אתה מרגיש משהו רע. כן. זה לא התניה, זה לא התניה. לא, אתה לא, עושה את זה, אלא God forbid, את היית עושה את זה, יכול להיות שזה לא היה עושה לי שום אבל זה קיים אצלך בתת מודע, עזבי תת מודע, תת מודע שבאת. זה לא שפה בודהיסטית, לא, לא שיש או אין. לא, זה מה ולא פעם. חשוב בכלל למה, ממש לא חשוב <ש> לפי הבודהיסטים. אני מבינה. לפי הפסיכולוגיה המערבית מאוד חשוב. נכון. כי ככה נפטרים מזה. לפי הבודהיסטים נכון. לא ככה נפטרים מזה, לפי הבודהיסטים נכון. נפטרים מזה כשרואים את זה. ולא זה משנה למה. אם אני רואה, מצליח לראות בזמן, שדבר מסוים גורם לי לתגובה אוטומטית, ברגע שאני רואה את זה, התגובה היא כבר לא אוטומטית. אם הצלחתי לעשות את זה, לפני שהגבתי. אם לא, אז רצוי כמה שיותר מהר אחרי זה. כן, לא, באמת, זה לא דרישה שתמיד שתדע לפני זה או בזמן. לי זה קורה בדבר הזה שאני פשוט טרורה, אני מבינה לא להגיע, ולכת לחדר השני ומתחילה להוציא את כל העצבים. זה מחזיק שנייה, זה מה שאני אומרת, זה נורא מצחיק, זה כאילו, את לא באמת משתחררת. זה, זה, זה, יש שלושה סוגים של פעולה בבודהיזם. יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. עכשיו, אנחנו כאילו, אנחנו כאילו אנשים מבוגרים, אז מישהו מעצבן אותנו, אנחנו לא נזרוק עליו כוס ולא ניתן לו סטירה. במקרה הרע, אנחנו נגיד לו איזה משהו, ככה הוא יגיד לו איזה פיס אוף המיינד ונגיד לו מה אנחנו בדיוק חושבים על זה. ובמקרה הטוב אנחנו נחשוב עליו משהו, אבל יש דרגות, זאת אומרת, לעשות משהו ממש בזה, זה הכי, הכי, כאילו, הקרמה הכי חזקה. אם אתה אומר למישהו משהו, אז זה גם קרמה, אבל פחות חזקה, ואם אתה חושב עליו, זה גם קרמה, אבל הכי פחות חזקה. עכשיו, אם, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו מצליחים לעבור מזה שאנחנו נושכים את הילד השני, לזה שאנחנו רק יורקים עליו, ואחר כך אנחנו רק אומרים לו, ואולי אחר כך אנחנו רק חושבים עליו, אבל השיא זה גם לא לחשוב עליו רע. אבל... אבל אם את מצליחה להטמיר, כאילו, את הלהגיד את הדבר הרע, ולחשוב דבר רע, כבר עשית משהו טוב. למה? כי ההוא פחות נפגע. עכשיו, מבחינה מסוימת אומרים, טוב, אבל uh, זה לא טוב להדחיק, וזה לא טוב לא, לא לבטא את הרגשות. אז שאלו את איך אמרו לו, ב פסיכולוגיה מערבית, לוקחים בן אדם, אומרים לו, תראה, אתה רואה את הקר, את הקר הזה, זה האיש שאתה, שאתה שונא, ותרביץ לו, תרביץ לו, תרביץ לו, וככה תוציא את הזה. הוא אוי ואבוי, אוי ואבוי. <laughs> ככה אתם רק מחזקים <מח> את מה שהוא עושה. אתה <מח> יודע, כשאתם עושים משהו פיזי, מבחינתכם, הוא, זה הבן אדם הזה, ואתם מחזקים את התגובה שלכם הפנימית לזה, אז יש חילוקי דעות, זה לגיטימי. עכשיו, תדעי לך שגם ה, ה, ה, ה, גם ה, כאילו הפסיכולוגים הבודהיסטים, אלה שממש נגיד הגיעו מטיבט וזה, קשה להם נגיד לטפל באנשים מערבים, כי הם אפילו לא מבינים אותם באמת. וצריך להבין את זה שלמשל, את אה, אה, יודעת, שאלו פעם את הדלאי למה, כאילו כמה אנשים בטיבט, הוא חושב כמה חשוב הנושא הזה של חוסר ערך עצמי, זאת אומרת שאנשים מרגישים שהם הם, הם לא חשובים וזה, אז הוא לא הבין על מה מדברים. זאת אומרת המושג הזה לא קיים באמת. אצלהם פשוט. זה לא שהם יותר טובים או לא טובים, זה לא קיים כאילו בתוך הלקסיקון שלהם בכלל, והוא לא, הוא בהתחלה באמת לא הבין, הסבירו לו, אז הוא הבין. אז נגיד פסיכולוג כאילו בודהיסטי לא התייחס בכלל לדבר הזה, כי הוא, הוא לא בכלל... לא נמצא אצלו בכלל בזה. עכשיו למשל, דיברנו פעם, אני זוכר עם, עם, עם איזה מישהי, אני לא זוכר אם זו הייתה רגשמה אה, או מישהי אחרת, שאמרה שאם אצלנו המנעד של, הר, של הרגשות זה מ-1 עד 10, אצלהם <אח> זה בערך מ-4 עד 6. זאת אומרת, זה בערך המנעד שלהם. הם לא, הם לא מתרגשים, לא מתרגשים לטובה, הם לא מתרגשים לרעה, הם ככה. אתה יכול להגיד שהם מפתיים, ואתה יכול להגיד שהם מעודנים, אני לא יודע מה, כל אחד יכול להגיד משהו אחר. אז צריך להבין, זה לא... השאלה מה אני, בן אדם מערבי, הוא עושה מאחד עד ארבע. מה אני עושה עם זה. כן. בסדר, אז אני אומר, הדרך שלנו עדיין מפזר את ה... לא יודעת מה. כן, בסדר. בסופו של דרך שלנו יותר רוחה, כי אנחנו נותנים בטבורה עם המון סטריפים, המון עדיניים. אז לכן, אה, יש לנו יעד הרבה יותר רחוק. לא, ולכן, מבחינה מסוימת, לכן, כאילו נגיד, מורה מערבי, אפילו אם הוא לא כזה בודהיסט גדול, ולא כל כך יודע את התורה על בוריה, ולא כל כך גדל עם זה, יש דברים שיכול לעזור יותר מאשר, ולעומת זאת, להם יש דברים שיכולים להעניק לנו, שפשוט בחיים בן אדם מערבי לא יגיע ל... לדעתי, נגיד, לרמות מדיטציה כאלה של, של מישהו שהגיל בגיל שלוש ובגיל עשרים ושש, התחילו להגיד לו, לא, בסדר, עכשיו אתה יכול לעבור פאזה, כאילו, עברת <תגבר> את השלב הראשון, כן. <laughs> <laughs> יש משהו כן. <להם> ש... זכות <אח> שדיברנו על זה בלימודים כמו מתשעוד, והם אמרו שהנניין הזה של ההיתרות עם הזר, זה הדבר הכי חשוב שיש. כי ברגע שאתה כל הזמן נמצא עם אנשים, עם בני משפחה שלך, עם אנשים שדומים לך, אתה בעצם לא יכול לשנות תפיסות ומחשבות. נכון. ברגע שיש לך משהו שהוא זר לך לחלוטין, פתאום זה שם אתה לך איזה מראה. אתה מכיר מראה, את עצמך, כן. שם לך מראה מאוד מאוד חזקה, ואתה מתחיל להבחין בכל מיני דברים שלא היית, שצריך את זה. כן. מה? נכון. זה מאוד, מאוד, מאוד נכון, מעניין. כן. <אז>... כולם, כולם, כולם, כולם מתנצלים, אף אחד לא צריך להתנצל,